Të flasë është këtësish për figurën e profetit Muhammed Alihi Salatu Vesela Jo vedim që nuk është e letë për ndoshta dhe nuk e më mëritojmë denjësisht të flasim për kryesën më të përsosur Virtudit e të cilit janë te për të larta Hafiz Ibrahim Daliu shprejt Kush është burë që atë të përshkryj është këtë lodet me javë e me mui Hasan bin Thabiti i famshimi poet, qikoni si ka përshkru të madhin profet, më të hishëm se ty s'kan pa kur sëtë e mi, më të bukur se ty s'kan linë në granë dojthmi, ti e kryu në dënjatë pa asnjit të metë, si kur me qenë kryu si këtë dashë vetë. Allahu i madhuruar e kryoj dhe përso si Muhammedin a.s. në gjdo aspekt, në pamin dhe në moralin e ti, në mënyrë që ti ishte i pranuar të kënjërzit në përgjithsi edhe sdo fliste keqë ndaj figurës e ti vetëm se krujeneqi dhe dasha keqë. Vërtet sot jetojmë në një kohë, për cilën ve profeti Muhammed Alihi Salatu Veselam ka thënë, la jeti alikum zemanun in la wahu asharrun wa mim makana kablikum, nuk do të vijit të kju një kohë, vetëm sa jo është më vështirë dhe më i keqë, sesa kohë që kanë kaluar mërë parë. E pra, po jetojmë në kohë në ndryshimi të koncepteve, ku e mira quhet e keqe dhe e keqja konsiderohet e mirë. Pengjështrohet i besuari dhe besohet gënjeshtarit. Kohë kur antivlerat shihen si vlera dhe degjenerimi i shërbirës si virtyt dhe emancipim. Pikëris sot, në kohën e shturjes dhe hutimit global, njerëzimi ka nevojë më shumë se kurrë për të jetuar i shëndur për të jetuar shembullin më të lartë, pasyrën më të qartë, modelin më të përsosur dhe ndryqurësin e pashtershëm i cili nuk asësit jetë tjetër përvecë e Muhammedi a.s. A i shte vula profetve më shira në barë njërzimit krenaria e njërzis shporës i lujtaris qlir qlirusi sklaveris burimi u tësis morali i përsosur reformatori me i suksetshëm dhe kriesa më dashur Allah qështë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Sa shkrimtar i më i mirë duhet ta thyej penën, pasi s'do të mund ta përshkruaj aq mirë. Mjafton që vet Allahu, Zoti krijues dhe i gjithëdijshëm, e ka lavdëruar vetë në Kur'anin e Familat ku thotë: "Innaka la'ala khuluqin azim." Vërtet ti O Muhammed je në një shkallë të lartë të moralit. Ky pra Muhamedi alayhi salatu wassalam, njeriu që respektuan mendjet e shëndosha, e admiruan të vëtet dhe të huajt e madhuruan, miqë dhe armisht, një riu i cili nuk jetoj në palate, nuk ishte truproja e asustri moderne, nuk ishte burimet të mëdha ekonomike, e me gjithate arriti të bashkoj i fiset arabe edhe beduinet endacak në një kom të fuqishë me hjerënd prej të cili do të frikësoshin për andurit të mëdha. Ku shtjetër përveçti do të mund të bënte për një kotë të shkur të reforma ajshtë të thela, duke shdukur i dujtarin dhe peskjutinit e kota, kumarin, pietë alkolike, prostitucionin, padrejcit e të tjera osmundje shkatruese për shoqërinë. Për kësaj, historia nuk njeh ndonjë personitet që mund ja a. A. A. Butesin, t'i afrohet profetit Muhammed Ali Sallatu Wassalam në thjeshtësinë, butësinë, mëshirën dhe bujarinë e tij. Njeriu që me karakterin e tij të fortë, duroi fatkeqësitë më të mëdha me një qetësi vërtet për tu mahnitur. Kush ishte më i drejtë se ai në gjykim? Kushtë ishte me i dëvotëshëm sa i në adhurim, kushtë ishte me i urtë sa i në arsuetim, kushtë ishte me bujarë sa i për nëvojtarët, kushtë ishte me fisnik sa i në trajtimi në armishve më të ashë për të ti. A i shë njeriu i vetëm në botë për të cilin, historia flet me imë tësi, mbi shdo detaj të jetës e ti. Lezoni me vëmëndje, koleksionet ku janë shënuar dhe ruajtur hadithet profetiket Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, aty të rëkohet qartë dhe me im të si gjdo gjë në sferën në jetën e ti. Aty të gjeshë si ngrihej, ulej, mbështetej e flinta, si qeshte bus qeshte, si handë dhe pinta, si vishë e që vishë, si lahë e pastrohe, si falej dhe kujton të Allahun gjellë e gjellalu. A ty do të gjeshë si fliste komunikonte me njërzit, si hymte edilte, si este utonte, si sile dhe luftonte, deri dhe në gjërat e imta pashkërtore. A ka njëri në këtë botë, të ketë jetën e ti kaqë të shfajhur, doke qenë i njëjt me njërzit brenda dhe jashtë të pisë. Për këtër syje, shikojmë se shumë figurë dhe personalitetet botërore, mendimtar, filozofë dhe historian të ndryshëm një muslimanë, e kanë ngritur lartë dhe kanë në folur shumë mirë për figurën e Muhammedit, alihi salatu vë selam. Së mundëm i do të të përmbledhim të gjitha këtu, fundja, lëvdatet e përrendimorve për Muhammedin, sallallahu alihi vë selam, nuk në shërben neve si musliman, sepse ne me aftome me fjallin e Zotit, Kur'anin familar, mirë për po ato fjall, shërben për të nëzitur mendjet e hutuara dhe zemrat e kytura. Pas i mendjet e shëndosha dhe njerëzit objektiv, dhepse jo musliman kanë dëshmuar fuqishëm duke ngritur lartë figurën e profetit Muhammed, alihi salatu vë selam, që në konë e vetë, që në konë kur jetoj vetë pe i gamberi sënë Allahu alihi vë selam, Muhammedi pra alihi salatu vë selam, si shë vjen në koleksionet të ndryshme të shënuara, në koleksionin ima Muhammedit në musnitin e ti, nga Abdullah ibn Selami i cili kishe pas qenë parasit bëhe musliman një rabin qifut, një rabin hebrek i cili thot, lemma këtima në nabiju, sallallahu aleyhi wasallam al-Medina, i njëfële në al nasu aleyhi, sa po erdi, sa po më bëriti Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam në Medin, njërzit u drejtuan nëzitim thi të përshpejtuar të shkonin dhe të shikonin Muhammedi, aleyhi salatu aleyhi wasallam dhe thotë rabini, wa kumë të mimmen i njëfële dhe unë isha për e tyre të cilët, erda i shpejtuar për të parkë të njëri cili pretendonte se ishte profetë. Kure pashtot felem ma të bejen të vajhëhu ma arëftu enë vajhëhu lejse bi vajhëhi këtë dhabin. Sa po pashtë në fytyrën e ti, vura resë e fytyrën e ti nuk është fytyrën e njështari. Pra Allahu Gjelle Gjellalu i kishe dhe një pamje të bukur Muhammedit alihis salatu vë salam, që të ishte tepër i ardhur dhe tepër i qarë, tepër i qetë në pamjen e njëzbë dhe tjerë, ku thjeshtë pamje e ti fizike do dëshmoonte fillimisht për njerëzit se ky vërtet ishte lajmitari i Zotit, ishte profeti Muhammed, profeti i fundit i Allahut xhellaj xhelalu. Ashtu dhe banorët e Mekës, duke e parë se fjalët e Kur'anit që kishte si Muhammed aleyhi sallatu selam nga Zoti i tij, nga Krijuesi, nga Allahu xhellaj xhelalu, dhe nuk kishin dëgjuar më parë, e akuzuan fillimisht si magjestar, duke qenë se kjo nuk kishte lidhje me magjin i thanë përsta e ti e gënjështar, mirë po të përgënjështronin, atë që vetë i kishin qëhet urdikur besniku, nuk ishte e drejt dharësyshme, atëherë thanë sa jeshi qëmendur, po ashtu kuptuan se një qëmendur nuk, nuk mund të fiton të i tharë, ashtu si shfiton të Muhammedi, alihi salatu vë salam, kështu ata nuk gjenin karar në akuzat dhe shpifjet e tyre. Ashtu si në kohën e profetit Muhammed salallahu alihi vë salam, edhe në shek Ashtu dhe në kohët që jetojmë dhe në kohët që do të vinë, ka pasër dhe do të ketë njërës jo objektiv dhe jo dashamirës të cilët fyën ose kërkojnë të prishin imajin e fesë islame, ku nuk mungojnë fyërjet e drejt për drejta kundër profetit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Ashtu si vetë profeti Muhammed aleyhi sallam, i cili nuk ja vurive eshin kurejshve, banorve të megës për fyërjet dhe ofendimit që i bënin, ashtu dhe nesotë, Mos thua dhëm veshin shumë njerëzve që provokojnë ose së fundi duan të përmbushin interesat e tyre personale individuale. Ne duhet t'i japim rëndësi asaj që ka dhënë rëndësi vet profeti Muhammedit alayhi salatu vesselam, te cilin e shanin, e ofendonin, e përsekotonin, kurse ai saher gjente Rasin, shkonte në kuvende, në tubime ku mblidheshin njerëzit, madje deri në tregje ku mblidheshin për tregti njerëzit, shkonte edhe u thonte atyre: "Euhannas, qulu la ilaha illah" Inshallah tuflihu. O ju njerëz, thoni la ilaha illa Allah. Pra nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut xhellal xjelalu në mënyrë që të shpëtoni. Detyra jonë është të përhapim fen Islame tek të këte gjithë njerëzit dhe të u bëjmë të ditur atyre se Islami është fe e paqes dhe se nuk ka nevojë për dhunë. Urtësia e Zotit të madhërishën bëri që sot muslimanët janë të përçar nuk kanë një të parë dhe ndoshta e njerëzit më të përsekutuar në botë feja islam e po njeh për hapjen më të shpejt dhe më të gjerë pikrisht në perëndim kjo është urtësia e Allahut xhallaxhilaluhu që në kohën kur muslimanët nuk kanë aspekt të fuqishëm feja e tyra por feja e tyra vetëm se po përhapet